Nga gjundubi radi Allahu anhu, për cilët se i dërguar i Allahut a lehi selam ka thënë. Një njëri tha, Pasha Allahum, Allahum nuk do t'a falë filanin. Në këtë rast, Allahu i lertësuar tha, Kush është a i, që betohet se unë nuk do t'a falë filanin, me të vërtet u në falat të, dërse jasë gjësovave prate tua. Transmeton, imam muslimi. Këto hadithe,